Kwa Chelsea hizo hapo tunaendelea kufanya mawasiliano ya rada kwa sababu lakini tunajaribu mshuo tukaf sababu lengo letu la kwanza ni kuwasiliana naye hey, moja kwa moja kwamba ya mwisho ambayo tumeifanya tukiwasiliana Chelsea kwamba tunataka tuna, tuna, tuna huyo mchezaji tufanye naye hey, mawasiliano ili Chelsea wakatupa utaratibu utaratibu wa kuonana na mchezaji kwa sababu complications zote zinapita kwenye plans ndio mnawana na mchezaji kwa hiyo tumeshazupeleka communications Chelsea rasmi sasa watu na ya kocha kwamba kabla aje muite lazima ajenze na ajue kama interest kwafikiri ni mtanzania muke passport ya Uingereza